محمد ابن يوسف اندشتوم فره اوښیو کنه محمد ابن يوسف ابن سدي لوي حافظ د اون د مکه او د بتدليس کولم الایजाزه اجازه څنګه پاکی وې تدليس کول الفاظ به دا سره اورول چې سما ايها خبر پوش شد تالیبان ویشتم مخرمت ابنو بوکیر مخرمت خاسر مخرمت ابنو بوکیر خدا بدایش یادوی تالیبانو که بیا کتاب تا چوایی تاستو وفا تلگی دا سوک دی اغای من خود تیم لگ دیم من گوی خدایی که سبقم نگشی کن او اشاره مرتوشی او چٹیم اگر دی بیا انشاءاللہ تا اس سببیلت پریشانی نرازی او دا رجال اپر ترطیب سر چبیا حدیث حول سیشی نبی آڈی رمز ری اللہ اکبر خبیرہ بینی عبداللہ بینی الاشج الاشج القريشي قريشي ده نه دي مولا دې دي كونياي ابو المسور المخزومي المدني مس سين کې سره المسور المخزومي فرق د پاره وایم بیا وتاست په دې روایت نو مونږ نو کې ډیر راضي مشتبا برادي دفلار نه لګ او ریدلی او دام به له شي د سر نه پلاری لیدل نه او نه او ریدلی ده او حدیث ددن نه بیانې دي ابو داود وايي صرف یو حدیث د ویتر اوریدل لري سوغ د تمدل شوي امام صادق رحم الله ورته مودل شوي atiishtam امام مسلم رحمه الله سو که مسلم رحمه الله و ابن منده وائی چه دب ویل حغزه کی چه دمشایخ خفلون با نو آوردلی قال لنا افلان قال لنا فولان اغه زه کې بویل چې د خپل استادانو نه مشایخونه نو اوریدلی او بیا به یې لنا فولان او د تدلیست داسري خو ابن حجر رحم الله و دارت کړه او ای زمان استاد ابو الفضل ابن الحسین ام دارت کڑیں ام دقا سیدا طالبان موسا ابن عقبتا بن ابی عیاش الاسدیو المدنیو ورکوٹے تابعی دے سغار تابعی دے سکا متفق پنا لے ٹھیک شو دارے کتنی وئی چھ دے متلس او دے تشارک کرے دے اسماعیلیوں درشم حشام اور وطا بینے الزبير بن العوام الاسدي كني ابو المنذر صغرت اوینو کی مشهور ابو الحسن بن القطان دیتا مدلسوی و ذهبي ذهبي د دین انکار کړ یو درشم طالبانو لاہت بینی حمید بینی سائید السدوسی کنیئی ابو مجلز البسری مشہور تابیر دانس مرگر صاحب وانس انہی دار شاگر ابن ابي خاسمتا د ابن ما ين رحم الله نا نقل کئ چه د تبدیس کول او دارقتنی جزمان یقینا ذکر کړي د چا تبدیس اغه اشاره سره دیو جزمان دارقتنی جزمان ذکر کړي دو دیر شم طالبان يحيى ابن سعيد ابن قيس یحیٰ ابن سعید ابن قیس بین قہد قابحا قہد فقابسرا الانساری کنیع ابو سعید المدنی القاضی سغار تابینو کنی آلی ابن المدنی او دارن لدار کتنی اتا مدلس ہوئیں څوک علي بن المديني او داري قوتني وي شيدا سره تدليس وکړو مددرس درې دې شام یزید ابن هارون یزید ابن هارون ابو خالد الواسطي دا اطباء تابين او سبي زره تبي تبي لوی عالم ده ما دلستو قطو شرط مېم تدليس نه کړم مگر په يو حديث کې فما بورك فيه او خير را طبيبه کې نه د اچول شو ده دا ورشد طالبانو دري ديشتسان حکم د دې تبقي د مدلسينو چې د دې حديث صدرجهوالي او د دې د تدليس باندې سن نقصان راځي او کنه طالبانو د دې حقیقت کې مدلسين نه معمولی تعلیم معمولی اخد حکیدل انسان دی دا تمام انسانانو تمام رواتو باندې راځي دا معمولی معمولی غلطی سره کدا شي کو نو په مقدس مکبه بغیر د الله ذات نه او جبرئیل امین شورو څخه به سره انبیا نوري سم نه پاتې کی او ناظر سي اغه حکم سي تل ادم دا ناظر حکم سي کل او دا اکثر حکم سی؟ نکل دا یو خبر ای اصار اکبر او د دی روایت به همیشہ محمولی پیتی سال خواہ کدیو سرا سما کئی او کنکئی ولی زکا چی دا دا دری احوالونا نه گی بهر نوزی یودا دا حقیقت کې متلث نه دي بلکې ث شایبدا او اشاره ده تدلیس دویم نادرن چرتا شادو نادر تینه تدلیس شو دي او داشی غلطه یې نسره هیڅوک نه خالی متقدمین علما د جرح او د تعدیل صراحتن د دې د تدلیس تشکیرا نه کبل کی, کی اشاره وای اشاره د شفاه کی ګداغین هغه چې دلالت کوي په تدلیس دی اشاره تن او محتبر کلام سر طالبانو صراحتن ن اشارتن یو حال سلورم حال تالیبانو یو حالی سو نادر بل حالی طالبانو تالیبانو متقدمین علماء سلورم حال دا من رومیه بی تدلیس شیوخ دا غدی چی پا تدلیس شیوخ بانی سر تالیبانو مشته له شو دي معمولی او دیوالینا سراحت پکنیستا مددی روایت باندې جره نارزی پنجم دا داغه کسانو ندي شو پدی باندې سشه نه فلانن حدثكم فلانن دوستلشوی دو با پلانی بانی یا حدیث تاسته بانی بیانون دو پلانی خدا و نوی حدیث بیان کرده تاسته بلانی خدا و نوی چه آنه اسماؤ ما آوری دلی دی دان نوی نو ایحام راجی زهن تا چه دب ددین آوری دلی کوریا حالا فلانین حد سکوم فلانون دال فاد دا شید زهن ترکیده شید سی آوری دلی. فغم حال دا دا کسانو نه چې لا اجازه اخبرنا چې لا کې په اخبرنا سره خو بيان نکي چې دا اجازه ته بيان نکي چې دا اجازه ته دا خاص اصطلاح ده اندلسواله دا استعمال ای دی اجازه پر اساس استعماله اخبارنا حمانا نو دا دی قوم استعماله دا صراحتن سره طالبانو غلطیونه راځه لا مشاهته فل استعمال داغه قوم په نسبت کو صحیح ده او دا بل قوم دا چې په نړیواله سره نقصان سو احوالو چې طالبانو شک شو ووم دا غدي چې تل اقې په حد سنا ف وې جاده باندې طالبانو د دې روایت بانیش کال نارجي شکاري خلاصې سره وته د دې دا قسمت تدلیش شادو نادر و هم تر دې اشاره ته تدلیش مت ویږي جمهور مت محدثین متقدمین او متاخرین په نژبانې لا یضر ایس نفسان؟ کسانی کی مرتنی نو صاحب هماتا کداسی کسانی د دې مقابله کې چاوی د سر نه اشاره ورتنی نو نسې رجحان بددې منغوې ورنه نور روایت وني શકે لازمي روایت ته موږ لاندې کو مرتبه الحدیث صحیح اوس کو ذہن ترا خبره را راځه اس له نور وای دویمه طبقه طالبانو داغه خلک دي چې ايمو د دې تدلیس برداشت کوي قالبان یو خدا د دینه چې روایت سوق کړي نارسی د دې هغه روایت د محدثینو پنیز باندې صحیح د وروج بل الذي تدلیس کرم دې لکه سوفياني سوري یا تدليس نکوي مگر د سيقنه لکه سوفيان ابن او ينه نو تقريبا قبربانې پوش د 33 کسانه نمبر 1 د دې تدليس وکم اخر کې به من ذکر کوم قبربانې پوش يو ابراهيم ابن سليمان <الأفتس> <فا> <فاسن> <عدد مشقی> دیتا بخاری مدلس ہوئی امام بخاری رحمه اللہ نو بخاریم تینا نا دخلاص مخیق و پاغم گزار شوئے ہوکن اوس د <دی> نورم نفریدی مولیان دی کنا زور وقت خلقی و <وائے> انصاف ہو <حوپا> پکی می یار اشتر دے تل اشتر دے دیم <تعلیبانو> ابراهيم ابن يزيد بن قيس بن الاسود النخعي ابراهيم النخعي مشهور امام قنيعي ابو عمران الكوفي الفقيء مشهور تابعي صرف دعى سيرى جل الله تعالى انهم المؤمنين سر ملقات شويره طو داغنه ایس او اوریدلی ندی اوریدلی ندی نو صحابو سره ملاقات نه شو طاربانو او دته امام حاکم رحم الله مدلس و درم اسماعیل بن ابي خالد الاحما سیو مولا هم. بنی احمس مولا رینی دیو. وڑو سابی تابیینو کی دیو. سغاری تابیینو کی. سکتہ دیو. نسائی ورطا امام نسائی مدلس. نسائی نا. نسائی زبا. نسا با سوئی نسا. او نسا منصوب وطن سلورم تالیبانو اشحاس ابنو عبد الملک الحمرانی کنی ابو حانی البصری تدلیس کئی دحسن بصرنا دری احادیسا تدلیساً بھی کرکی سمائی ندا پینزم بشیر ابن المحاجر المحاجر الغنوی الکوفی صغار تابعینو کی دن. ابن حبانو تم ادلس ہوئی شپگم جو بیر ابنو نوفیر جو بیر نو مالک بین عامر الحضرمی اوزاد صراح الحضرمی کنی ای ابو عبد الرحمن سقعت ابین ایمان زہبی وی کل کل بیت تدلیس که علوم دک کبار صحابونا لوی لوی صحابونا تک شو وم الحسن ابنو ابی الحسن یسار البسری الحسن ابنو ابی الحسن یسار سنسرا البسری کنی ای ابو سائید حسن بسری حسن بسری مشہور دساداتو تابعین نازی امام نسائیو اتا مدلس ون. اتم حسن ابن عالی ابن محمد ابو عالی المذهب التمیمیو البغدادیو ده احمد راوی ام ده او دیکھ روایت کهی ده راوی د مصري احمد ابو ابي بکر قطעיنه ابي بکر قطעיنه د مسند راوی ام ده نقل كون کي خطيب بغدادي وې درې روایت کړه د ابو بکر قطעיنه حديث او اوريدلي نزيدد خل خوشه خبرندهه تدليس امام زهابي رحم الله وې شاید شي دا روایت بل یا ویجادی خبروانی پوچھوی جانا تدلیس نیو باسی نهم الحسن ابن مسود ابو علی عدی مشقی ابن الوزیر بانے مشہور دیں الحسن ابن مسود ابو علی عدی ابن الوزیر بانے مشہور دے. لوی محدث دیں ابنِ آساکر ورطا مدلس وئی ابنِ آساکر ورطا مدلس وئی لسم تاریبانو حکم ابنو عطیبتا بینِ نحاس العجلی صغار تابینو کینے او د فی فقہاو کینے نسائی او سلمی دارِ خُتنی ننقل کی تدلیس تینا یولسم حماد ابن عسامہ بین زید فا ابو عسامہ سر مشہور دے الکوفی لئو حفاظو دے یعنی تابعی مشہور پکنی سر دے ابن سعد ورطوئی چی دے تدلیس کئی خوو یبینو تدلیسو تدلیس فل بیان آئی تالیبانو یو لسم دا دولسم حماد ابن عبی سلیمان مسلم الاشعری محدثین وی تدلیس که اسماعیل الکوفی اسماعیل الکوفی مشور فقی مشور فقی حماد مشور فقی امام شافعی وای وای امام شوبو ویل چې حدیث بیان کو شوبا دحمد نانی ابراهیم محمد ذکر کړو د ابراهیم نه نووی شوبا چې ما ارتوب ویل حماطه تاور ایدلې ابراهیم نه د خبر را کړه ما ته پری باندې مغیرته بېن د ابراهيم نا دائر تدلیش د السن خالد بن مادان بن ابي كريبه الكلاي الكلاي کوني ابو عبد الله الشامي ثقره مشهور ذهبي وي شده به ارسلام کولو او يدلل سوار لسم طالبانو زكريا ابن ابي زائده زكريا ابن ابي زائده ابو يحيى الكوفي اتبع تابعين وكيده ابو حاتم وئی دبر تدلیس کوونو د او د ابن او تعالیق دار خود نه مدلس وئیم پین لسم سالم بینی ابین ابیل جاعده رافع رافع الاشجاعی دا غلام ده اشجایی نه نده مولا هم بس. سقه مشهور تابعیم. امام زحبی وی چه مدلست. جرح اجتیادی ده. مجتید غلطی گی کنه طالبان. خبر بانی پوش ناوی بانی ملده. یو یو اجر رو تمیلاو ده. نیتی خواه. طالبان اشپادسم. سعید ابن عبدالعزیز. بین ابی یحییٰ اتنوخی خاصا اتنوخی اتنوخی ابو محمد ادیمشقی سیقه دی او دا شام دا لیو علماء ندی دا اوزائی دا تبقی ندیمام اوزائی رحمه اللہ ده روایت که دا زیاده تا بین ابی سودتانم ابو الحسن ابن القطان وی چه ما تا فتح نشت داوری دلی زیاده تا او که تدلیس که دادی نم شایبه شدن ای هم اشاره شایبه واللسم تالیوانم ساید ابی عربتان مشهور امام مهران ابو نظر البسری آنه سلی دلو رضی اللہ اکثر ده قطع دن دیوائید کیو داد آگا خلقونا دی چه اختلاط را دلی اختلاط نسائی وغیر آورتا مدلس ہوئی اطلسن صوفیان ابن سعید بن مصروق السوری ابو عبداللہ الکوفی مشہور امام فطیع عابد حافظ لوی شڑے دیں صوفیانی سوری رحم اللہ کا نا نسائی ہوئی سے دیں, دیں. امام بخاری ہوئی کی تدلیس کم دی نورلسم سوفيان او ينى توبنو ابي عمران ميمون الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي ثم المكي دا وای 6 79 بیت تدلی سکول نسائی وارتا وغیرہ سوی مردلیس. باستیم. تیم پورا دی. کوایو سب تیرہ سو.